Caina muntelui Furnica Scenariu radiofonic de Dumitru Dumitrescu Eu sunt bătrânul Bucerciu. Atât de vechi, atât de bătrâne, cât mulți zic, <gângânt> decât de cât e lumea și pământul, a fost și este acest moșneac printre noi, și sigur va dăinui în vecii vecilor pe aceste meleaguri. Dragilor, am să vă istorisesc acum taina muntelui Fornica. Ci că era odată o fată frumoasă, Viorica, cu părul ca aurul, Ochii precum cerul, obrajii ca și garoafele, Buzele ca și cireșele, Iar trupul, mlădios ca papura, Locuia la poalele muntelui cu măicuța ei, doar ele, două, singure pe lume, își purtau de grij. Fiorica, mamă, mâinile nu-ți stau o clipă. Hai, gata, gata, odihnește-te sau Merci tu de te preumblă cu fetele. Ei, timp pierdut, mămucăn, și nu folosește la nimic umblatul. Nu zici așa, nu zici așa, mai stai de forbă cu fetele, cu flăcăi. Și așa cunoști lumea, Mă muncă! nu am eu timp să mă gândesc la flăcăi Dar mi să mai stau și de vorbă eee, Și de ce? Și de ce? Pentru odată ce? Odată și odată va trebui să te măriți Nu, să nu aud de așa ceva fioric. Nu, nu, nu, eu vreau să am grijă de tine și de gospodărie Fetița mea Mare sprijin ar fi dacă aș avea un ginere vrednic zdravă O, nu, mamă, Nu, nu mă întrista, mamă Atât cât pot munci nu-mi doresc bărbat în casă. Tot noi trebuie să toarcem, să țesem, să coasem pentru dânsul. Te un sprijin de avea nevoie, Viorica, eu n-am să pot să te mai ajut. Uite, sunt bătrână și simt că nu voi mai trăi mult în asta. Că nu mă întrista, mamucă, și lasă gândurile astea negre. Hai, gata, gata, hai la masă, hai la masă, Dar, așa cum toate au în sfârșit, într-o zi mămuca se duse. Viorica a rămas singură în căsuța ei de la poarele munte. ca că nu mai am niciun rost. Stau așa pe pragul ușii și mă uit la lume. Pentru cine să mai muncesc? Ei, da ce mai fi și acest șir lung și negru care se mișcă? un șiret pe pământ? Vine spre mine? Oh, oh, oh. <sus> e un șir nesfârșit de furnici. <sus> Au făcut o horă în jurul meu. De ce se întâmplă? <sus> ia uite, ia uite la asta roșie și mare. Se ridică în două piciorușe. Hey. <sus> Dar nu vrea să-mi vorbească. Pe cine e, Plecăciune, S -te -s. drăguță furnică! Băi, da, dar ce multe sunteți! Dar de ce <gătă -s> ai venit la mine? Ce doriți? Ei, noi te cunoaștem bine, Viorică! Da, da, și da. deseori am admirat da. hărnicia ta, care se potrivește cu a noastră, a furnicilor! Poate, da, da, da. știu eu ce să zic! <gătă -s> Ei, noi mai știm că tu ești singură, singurică da. pe lume, așa Da, e. da așa e, așa e! O, Viorică, de aceea te rogăm! Vino și fi regina noastră. Cum? Cum? Da, Eu da, da, regina voastră? Dar da. oh, da, merită așa onoare? Da. să-mi da, da. credi un palat frumos sub pământ pe măsura ta. Iar da, galeriile, galeriile le vom mări ce ca ce să te poți plimba în voie. Da. Doar un lucru să ne promiți da? că nu te vei mai întoarce înapoi printre oameni. Ci vei rămâne la noi, regină. Cât o să trăiești? A, Dar nici că doresc decât să rămân cu voi, dragile mele, uletnicilor furnicuțe. Primesc! A, a, bravo! A, bravo. Ce, ce mă mai ține pe mine aici? Este mormântul mamei mele. trebuie să mă lăsați să merg din când în când la mormântul ei. Da? Atunci da, da? Da, să mă vă îngăduiești. Dar cu o condiție. Da? Să nu vorbești cu nicio ființă omenească care îți va ieși în cale. Da. Prea bine. Căci atunci da. te faci necredincioasă față de noi. Și cumplită va fi răzbunarea noastră. Nu-ți face griji. Voi fi alături de voi. Atât cât bunul Dumnezeu îmi va îngădui. Crăiasc-o <gântu -i> Viorica, Rincina, să i-o pedesc, să i-ascărit. Hai, să trecem un dar estului să pornim. Aici în vis nu mi-am închipuit așa ceva. Câte săli! Și ce pardoseli! Moi, moi și strălucitoare! Sunt petale de mac, pentru ca tu, regină, să nu calci decât pe pături de purpură. De mine, dar de ce atât răsfăț? mai mare a furnicilor? Pentru că tu, regina furnicilor, ești vrednică și frumoasă. Ușile... Sunt din trandafir, Nu, regina, sunt din petale de roze, oh. legate între ele cu fire de păianjen. Se închid și se deschid fără vuiet. O, oh, dar ce covor, gros și moale! Este țesut din floarea reginei. E tocmai potrivit pentru a se cufunda în el piciorul gingașei noastre, regine Viorica. <grijină> Aici nici nu trebuie încalțate! Regine, <grijină> <grijină> hai, hai, în galeria asta care duce la sala tronului! Ce miru, nu plăcut? Ah, ce parfum, ah, îmbătător, ah, câtă strălucire! Pereții tronului <gri> sunt țesuți cu migală <gri> din petale de garoafe, <gri> cu lăcrămioare și ochiul păsării. Le vom schimba mereu pentru ca mirosul lor să fie întotdeauna proaspăt. <gri> ah, da, acolo cei? Și... Bătrâna furnicilor! E, e camera ta de dormit! Da? Uite, patul e căptușit cu muște de copaci, da. cetine de braț! Eh? Ca da. să dormi însoțită de visele cele bune ale muntelui! Mai de what oare, oare nu visez? Dar e cu putință? Eu? Viorica? Regina Furnicilor? <sus> <sus> Alarma! Alarmă! Întreg regatul de furnici să ia poziție de luptă! Da Sfatul bătrânelor furnici să te adune în sala tronului, în sala reginei! Dragele mele, dragile mele, ce se întâmplă, dragele mele? Regina Viorica, mi se dărâmă casa, mușuroiul galeriile și chiar palatul Măriei tale este în pericol. Așa! A, scormonesc pământul nu copitele cailor și aruncă lănci și săgeți două, trei galerii au și căzut da, da, da, da, și-a patru e gata gata, ce-i face, ce facem. face ce-i face ce-i vă surioarelor alerg, Este pe prispă să văd de unde vine nenorocirea Hei, hei, voi decolo! cine sunteți voi cei care îndrăzniți să vă atingeți cu lăni și să în împărăția mea? De ce scormoniți? Aud? Doamne, oare vezi ce văd și eu, dragul meu Paj? Da, mulțumesc, din adâncul muntelui a apărut această frumusețe orbitoare, cu părul de aur și reșminte de flori. Hei, hei, cine sunteți voi? Și de ce ați năvălit cu neobrăzare pe muntele meu? Iartă, fată frumoasă! Pe onoarea mea de fecior de împărat ce sunt, de azi înainte voi fi apărătorul și sluga ta. Nu am nevoie de slugi și nici de apărător. Asta e împărăția mea și nu-mi trebuie alte servicii decât cele ale credincioaselor mele furnici. Iartă frumoasă! Dar ce împărăție e aceasta?" Împărăția muntelui Furnica. Eu sunt regina și cer ca această împărăție să nu fie deranjată, iar împrejurul ei să nu pășească picior de om și să nu se facă nicio stricăciune." Cum să-mi treacă prin minte că o zână stă în capul acestei împărății? Jur că niciun rău nu se va abate prin aceste locuri!" Prea bine și vă mulțumesc! A dispărut. Parcă a înghițit-o pământul, muntele. Oare am auzit bine? Această frumusețe de fată este regina furnicilor? Așa a zis. Ce minune-o mai fi și asta. E, dar să mergem, mărite te Nu pot. Stau cufundat ca într-un vis că te și încalecă că ta, că au trecut ore întregi de când... Nu pot. pot! Stau aici. Sper ca frumoasa regină să reapară. Poate a fost doar o vedenie. Priviți în jur, furnici, furnici iarăși furnici. Da, aceste cete de furnici, cu ne spusă să silescă, adrege paguba pe care noi le-am pricinuit-o. Îmi pare tare rău. Se apropie cina, mărite prinz. nu vă lăsați așteptat la palat. Să mergem, vă rugăm, dacă mai întârziem, se vor îngrijora toți. Fie, să mergem. Iertare cer că eu, moș bucegi, mă bag așa pe nepusă masă în poveste, dar vreau să vă fac atenți, căci de-aici începe neliniștea reginei Viorica. Ei, dar ce-i cu mine? Dar niciodată nu-mi s-a părut că odăile palatului nu-i aer destul, hă? Să ies afară, să nu ies, Nu, nu, nu, nu se poate. Păi, dacă mă aud furnicuțele că ies noaptea pe prispă, ar fi un exemplu rău. Nu, nu, nu, nu. Eu am dat hotărârea împotriva ieșirilor noaptea. Nu, toate supusele îmi respectă hotărârea. Nu sunt să o încalc tocmai eu. Da? Regina Viorica, omul cel rău de el, este iarăși aici. Trage roata călare de jur împrejurul muntelui nostru. Cum? E aici? Da, uh, uh, da. Uh, adică lăsați-l în pace. Uh, el nu ne va mai face niciun rău. v pe speria, dragele mele supuse. Hai, hai, hai, a acum plecați, că am de lucru. Da. Am dar ce-i cu mine? De ce îmi bate inima așa de tare? Uf, simt că nu mai am aer. Da? Intră! Oh, tu erai mai mare a furnicilor? Eu, regină, Viorica, începem inspecția prin galerii, regina. Cum? Adică da, da, trebuie să inspectăm. Oule de la creșă și să, să le scoatem la soare. Da, să știi că ouăle de furnici nu stau destul la soare. Da. O să le ducem sus. Am mm -hmm. să le păzesc eu. Dar asta nu e o treabă pentru o regină. Avem paznici și armata instruită a furnicilor. Da? Uh, da, da, așa, ai dreptate. Atunci să lăsăm ouăle acolo unde sunt. A, trebuia să văd hambarele. Ce se întâmplă cu hambarele de alimente?" Cu hambarele? Oare afară nu mai avem nimic de adunat? Am să merg pe afară să văd că acum, acum pică iarna și..." nu în un motiv de îngrijorare, regină. Hambarele din galerii sunt pline." Da, da. Careva să zică sunt pline, da? Și, și de ce mă tot contrazici?" Dar nu vă contrazic, păcatele mele. Observ însă că regina e foarte agitată și nu pricep de ce. Da? da? Sunt... Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, sunt, uh, nu sunt, nu sunt, cred că sunt puțin obosită. Obosită. Poate. Sunt. Da. Furnicuțele tinere, v-au făcut o surpriză. Da? Ce, ce surpriză, ce surpriză? Când au reconstruit da? volta nouă, au împodobit-o numai cu steluțe din floarea reginei. Vreți să o vedeți? Uh, um... Mai târziu. A Acum mm -hmm. nu am chef. Te rog, te rog, mai târziu. Mă duc la mine în cameră. Am treabă, am treabă. Prea bine, regina. Ce-o fi cu regina noastră? Ceva se întâmplă. Nu-i în apele ei. Tropote de cal se auzeau de jur împrejurul muntelui de multe ori pe zi. Multe zile trecură și Viorica, regina furnicilor, Nici că se mai arătă măcar o singură dată Afară din palatul meu. O apucase un dor de oameni, Un dor pe care nu mai simțise până atunci. Se gândea la satul ei, la căsuța părăsită Și la mormântul mamei. Într-o zi, Viorica... Chemarea ea sfatul bătrânelor furnici. Dragele mele furnici sfătuitoare, am o mare rugăminte la voi. Am de gând să mă duc la mormântul mamei mele. Da, și mi s-a făcut doar. Și de locurile unde m-am născut și... Regină, da, Fiorica, oare nu-ți mai place la noi? Te-am supărat cu ceva? Nu, nu, nu. nici vorbă de așa ceva. Nu, dar am făcut un legământ da. când m-ați ales, regină, și n-am să-l calc. Bine, mm. bine, dar să nu uiți, regină, că ai dat pedepse aspre furnicilor care au greșit. Tot tu ai dat legea împotriva ieșirilor din comunitate. Da, am am făcut-o făcut la cererea sfatului bătrânelor furnici. E adevărat, dar noi te lăsăm să-ți satul ei. și să mergi la mormântul mamei. Ei, ei, ce ziceți, surată? Da, da, da, da, da, da. da du-te da. du da, în da, satul da, tău, da, regina, dar întoarce-te. Da da. Da. Da. da, da, vă mulțumesc, dragile mele, vă mulțumesc. Acum mă retrag să mă pregătesc. Eu zic să pregătim o gardă pentru regină. Câteva furnici ori să urmărească pas cu pas, dar ea, fiți atente, nu trebuie să observe nimic. E bine să știm e, ce are de gând, așa, și la nevoie gardarul o crotiu. Da, are dreptate bătrâna noastră Să fie bine păzită. Iar dacă, dacă e în pericol să fim anunțate, să aflăm imediat și dacă se întâmplă ceva neprevăzut. E în pericol mare regina noastră. S-a apropiat de ea omul acela. Vai de mine! Este tânărul care a încercat să ne strice galeriile da, da, da, da. și mușuroiul. Ha, hai să ne apropiem de ea să o apărăm. Nu, nu, nu. Să ascultăm mai întâi ce spune. Poate -o să nu o să-i facă niciun rău. Regina, regina, te rog stai și ascultă-mă. Lasă-mă, nu te pot asculta, înseamnă să calc jurământul față de supuzele mele, da. pleacă, lasă-mă. Dra dragostea mea pentru tine nu cunoaște margini, nu mai am liniște și vreau să-ți împărtășesc gândurile mele. Au, au. drumul, mă doare mâna, te rog. Nu, nu fugi, nu da. fugi și ascultă-mi ruga, sunt fecior de împărat, vei trăi la fel de bine dacă primești soție. Vei fi o regină adevărată, bună pentru oameni, nu pentru furnici. Am depus un jurămân și nu-l calc. Furnicile au fost bune cu mine și mă iubesc. Te rog, te rog, pleacă, lasă-mă cu viața mea de până acum. Dar eu te iubesc. Dragostea unei ființe omenești e mai puternică. Trebuie să-mi promit că ne vom revedea mâine. Promite-mi, promite-mi. Nu știu. Ce să-ți spun? Nu, nu, nu, nu. promite! Mai promite! Taci, taci, taci! las să hotărească singură! Să hotărească ea! Bine! Vin. Îți promit! Dar acum pleacă! Pe mâine, Regina! Pe mâine, Regina! furnicilor! Ah. Ai auzit? A hotărât! <coughs> Poftim purtare demnă de regină. Oh. asta e trădare! Trebuie să anunțăm sfatul furnicilor. Cât mai repede! Ah, ce trădare! Ah, ce regină netrebnică! Iaca, m-am întors în palatul meu. Dar ce s-a întâmplat cu mine? Ce s-a întâmplat cu mine? În noaptea asta nu s-a lipit somnul de pleoafele mele. Oh, am avut în urech numai tropote de, de cai. Doamne, ce-i cu mine? Ce-i cu mine? Am o neliniște în suflet și parcă nu mai am mândrie. Am să merg pe prispa din fața palatului. O simplă privire nu înseamnă că mi-am călcat jurământul, nu? Oh, da, ce e asta? Eșirea e acoperită cu bolovan? s o fi surpat pământul stâncos al muntelui? Cine știe. Da, da, dar mai sunt două ieșiri. Am să încerc pe acolo. Nu mai încerca, regina Viorica. Toate furnicile luptătoare sunt adunate la intrări și la ieșiri. Toate drumurile au fost închise cu bolobanii și sunt bine apărate. De ce? De ce? Vreau să ies la aer curat. Măcar pe prismă. Nu se mai poate. Nu vrem să te pierdem. De acum și numai regina noastră. noastră? Nu vrem să te pierdem. Nu te mai lăsăm. Nu te mai lăsăm de Mie, regina voastră, nu-mi dați ascultare? În toate îți dăm ascultare, numai în această dorință nu. Zrobește-ne cu piciorul de Pedepsă, dacă dorești, Ei, ai această putere. Noi suntem gata a furii pentru binele Reginei și al comunității. Și pentru onoarea noastră. O, onoarea mea? a mea? Suratelor furnice, da. Ai da. să ne retragem să ne vină, și să o lăsăm pe regina Viorica să-i chinfriască în liniște. Să mergem! Să mergem! Doamne, ce cu mine! Chiar vreau să trăiesc în libertatea omenească? Un lucru știu! Nu mai pot! Și nu mai vreau să fiu regina furnicilor! Nu mai vreau! Nu mai vreau! Furnici! Ridicați galeriile spre vârful muntelui cât mai sus! Repede la treabă! Și apoi o vom duce pe regina acolo sus, Ca nu cumva să mai încerce vreo ființă omenească, s-o ispitească. Iar oaretele ei să nu fie auzite din afară? Dar suspinele ei, vom putea oare să le oprim cândva? Duceți reginei cele mai frumoase flori, nectar și picături de rouă, Pentru aia lina setea și durerea. Și urcați palatul cât mai sus, Chiar mai sus decât munții din prejur, acest munte se va numi Muntele Reginei Furnicilor. Muntele Furnicilor! Muntele Furnicilor! Muntele Furnicilor! Muntele Furnicilor! E, dragilor. Am trăit să văd și să aud cum s-au întâmplat toate aceste. Astfel a apărut muntele Furnica. La noaptea, când bate vântul dinspre vârf în jos, pe muntele Furnica, când toate vietățile dorm, se aud încă suspinele Vioricăi, regina Furnicilor. Veniți pe muntele furnică, poate o să o auziți și voi pe regina Viorica, plângându-și dragostea neînplinită. Ați ascultat Taina Muntelui Furnica Scenariu radiofonic de Dumitru Dumitrescu Distribuția a fost următoarea Bătrânul Munte Buceci, Mircea Albulescu Mama, Monica Ghiuță Viorica, regina furnicilor, Monica Mihăiescu Prima furnică, Daniela Ioniță A doua furnică, Silvana Ionescu a treia furnică, Violeta Berbiuc Mai marea furnicilor, Carmen Stimeriu Bătrâna furnicilor, Genoveva Preda Prințul, Ionut Chivu, Pajul, Șerban Georgevici Asistența tehnică, Florina Verdeș Regia de studio, Violeta Berbiuc Regia muzicală, George Marcu Coloana sonoră și regia artistică, Vasile Manta, producător Sanda Socoliuc.